Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin nahu bihi nasta'inu la umuriddunya waddin al-'aliyyil ta'ala wa afaana fid-dumin Suratul Insyiqaq makkiyyatun Bismillahirrahmanirrahim Idhas sama'un samiat wa alqā'at fil insyikat li Rabbihā wa hukat, ay, wa hukkalah an tasmā'ah wa tu'tiyah, wa idzal ardu mudat zidah fī saatiha, amayyadul adimu, walamiyabka alaiha binaun walajabal, wa alqat mā fiha min almauta ilā thawihihā, wa ta khallat anhu, wa وذلك كله يكون يوم القيامه وجواب اذا وما عطف عليها محذوفن دل عليه ما بعده تقريره لاقيال تقديره uh, تقريره لاقيال انسان اعماله يا ايها الانسان انك كادح جد في اعمالك الى لقاء ربك وهو الْمَوْتُ Ay mulaqin amalaka al-madhkura Min khairin au syarrin Yawmal qiyamah Fa amma man utia kitabahu Kitabah amalihi Bi aminihi wa huwal mu'minu Fa sawfa yuhasab Hisabah yasira Huwa ardu amalihi alaihi Kama fi hadithi suhihin Wafihi man nuqish Al-hisabah halak Waba'dal ardu yata Anhu Wa yang kalibu ila ahlihi fil jannati masrura Bidhalik Wa amma man utia kitabahu wara'a zahrihi Hual kafiru Tughallu yumnahu ila unukhi Wa tuja'alu yusrahu wara'a zahrihi Faya'kudhu biha kitabah Fasaufa yada'u Inda ru'yatihi mafihi Thubura Yunadi halakahu biqalihi Ya thubura Faya'sla sa'ira Yadkulul naras syadidata فِقِرَاتٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ أَشِيرَتِهِ فِي الدُّنْيَا مَسْرُورًا lihawahu Innahu لِهَوَاهُ An إِنَّهُ ظَنَّ أَن مُخَفَّفًا مِنَ الذَّكِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَيْ أَنَّهُ لَا يَحُورُ يَرْجِعُ إِلَى inna rabbahu ka nabih basira aliman birujuihi ilahi waraka bismillahirrahmanirrahim idhas sama'un syaqqat jika langit menjadi terpecah dikatakan langit terpecah ini karena sebab adanya awan bil ghamam yauma tashaqqa as-sama'u bil dan itu tujuannya adalah langitnya dipecah untuk menjadi jalan turunnya malaikat nanti di hari kiamat dari langit untuk menjadi saksi pengadilan Allah ada di mahsyar dan malaikah tanzila. Wa adzina lirabbihah, sambat dan mendengarkan itu langit. Wa adzina lirabbihah dan mendengarkan dan taat, patuh, pecah itu langit karena patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wataala lirabbihah karena perintah Tuhannya itu langit. Artinya terjadinya pecahnya langit itu bukan karena ada situasi, tapi karena taat dan patuh kepada Tuhan Ya Allah Subhanahu Wataala. Jadi bukan karena bisa diilmiahkan, bukan karena ada teori, tapi itu terjadi karena perintah Allah Subhanahu Wataala. Wahyukat dan hukalaha an tasma' memang patut seharusnya bagi langit mendengarkan dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hah? Wa idzal ardu muddat dan jika bumi muddat dipanjangkan Zidha fisaatihah ditambahi luasnya itu bumi. Kama yumaddul adim sebagaimana dipanjangkan kulit. Walam yabqa dan tidak ada tersisa alaihah di atas bumi. Binaun bangunan walajabalun dan juga tidak ada tersisa daripada gunung dilebur semuanya, hancur semuanya. Wa alkat dan mengeluarkan itu bumi, melempar itu bumi, mafiah apa yang ada di dalamnya itu bumi. Minnal mauta daripada mayit mayit atau maadin atau Uh, apa tambang-tambang batu-batuan semuanya ilah bohiria dilemparkan ke bohirnya itu bu bumi alqatmafiha watakhallat dan mengosongkan itu bumi isi perutnya itu bumi waadinat dan mendengarkan serta patuh sami atwa toat itu bumi di dalam melemparkan mengosongkan dan memanjangkan di karena tuhannya bumi wa dan memang sepatutnya seharusnya wajib bagi bumi untuk mendengarkan perintah Allah wazalika dan itu kulluh semuanya yakunu yaumul qiyamah terjadi di hari kiamat Kalau kamu perhatikan sapi ya atau kerbau itu ada isi perutnya Ya babat, ya jantung, ya paru-paru semuanya Bentuknya bulat Bentuknya bulat Ketika telah disembelih, Dikeluarkan isi perutnya Semuanya Dibeber Itu kulit menjadi lebar Kulit yang hasilnya bulat menjadi lebar Lebar yang asalnya kelihatan kecil menjadi melebar Begitulah nanti bumi ini akan terjadi huh? Alqad maafiha wa takhalat Bumi tadi itu akan mengeluarkan semua isinya Kosong isinya Akhirnya melebar itu bumi yang asalnya bundar tadi itu asalnya melebar nah, Dan itu terjadi dari kiamat Ya, bukan bumi yang ada sekarang ini, tapi bumi itu akan berbentuk seperti begitu maksudnya. Yaumatu badul ardu ardi was samawat. Langit juga demikian. Langit yang kamu lihat kan dalam Al-Qur'an min futur wa min futur ada lubangnya enggak langit enggak ada kelihatan lubang, tapi nanti dari kiamat akan pecah itu langit, banyak pecah-pecah karena menjadi jalannya malaikat turun untuk di ke mahsyar dan menjadi saksi atas hisab Allah Subhanahu wa taala. Hm. Wa jawab idza wa ma utif. Jawab daripada idza dan apa yang diatafkan idza sama unsaghat wa adil rabb wa huqqat wa idzal ard muddat dan semuanya tadi itu mahdzuf terbuat Ter, ter, ter, apa, terbuang. Telah alih hima Nanti akan disaksikan itu dengan ayat-ayat yang setelahnya tadhiru. Lakiyal insan. Jika langit itu demikian, jika bumi itu demikian, lakiyal insan. Nuaamalah akan menemui manusia dari itu amalnya untuk dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya iwal insan. Eh manusia, ada yang menyatakan insan ini semua manusia. Ada yang menyatakan ini yang dimaksud insan adalah Aswad bin Abdul Asad. Ada yang menyebutkan Ubay bin Khalaf. Ada yang menyatakan insan yang dimaksud ini adalah Kufar, orang -orang kafir orang-orang kafir. Ya iwal insan, wahai manusia. Inna ka Mujahidun fi amalik sesungguhnya kamu itu bersusah payah. Bersusah payah fi amalik di dalam amal perbuatan kamu. Kamu itu berusaha, berusaha, Berusaha payah dalam beramal. Sampai kapan? Terus ila liqa'i rabbik sampai bertemu Tuhan kamu yaitu sampai mati. Manusia itu selalu bersusah payah. Coba kamu lihat dalam segala urusannya mulai kecil lahir dia harus keluar apa, e, te, te, apa terlepasnya pusar tadi itu juga harus sakit kemudian keluar gigi sakit baru bisa tengkurep sakit kemudian terus demikian manusia itu selalu upaya. Ada penyakit, ada musibah, ada itu sampai kapan ilal maut? <tuh> Innaka kadihun ila rabbik. Atau manusia itu juga demikian berusaha di dalam amalnya. Berusaha di dalam amalnya baik itu yang khair maupun yang syar itu dengan satu usaha yang enggak gampang. Inti mau bangun masjid juga perlu usaha. Inti juga bangun bar juga ada masalah. Inti amal khair juga ada tantangan. Inti amal syar juga ada tanta, tantangan. Dan itu terjadi ira sampai mati. Kalau sudah mati, maka akan menemui itu amalak amalnya kamu. Famulaki, ini ada atafnya mulaki ke kadihun bisa. Sesungguhnya kamu itu berusaha dalam perbuatan kamu sampai mati dan kamu menemui hasil perbuatan kamu. Ada lagi yang menyatakan famulaki itu khobar mubtada limubtada in mardhu fa anta mulakihi. Jadi jumlah ataf kepada jumlah jumlah ataf kepada jumlah faantam mulaqihi mulaqihi hi bomir itu bisa kepada amal hmm? inna kakitun kadhan kepada kadhan ay amalak kadhaf mana amal atau hi kepada rabbak famulaqihi kamu itu Memang selalu berusaha di dalam beramal sampai mati, kamu lakihi, maka kamu setelah mati menemui kepada Tuhan kamu Allah untuk dihisap. Lomir bisa kembali kepada Rabbik. Maka kamu akan menemui amal kamu min khairin ausharin yaumal keyamah daripada kebaikan atau kejelekan nanti diari kiamat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah. Amal kamu tadi itu semuanya dicatat, dan kamu akan menemui, melihat, menyaksikan semua amal kamu. Kamu sendiri akan menyaksikan nanti, dan itu bukulah amalan kamu akan diberikan nanti di hari kiamat. Karena itu kamu akan bisa menyaksikan amal kamu seluruh yang di atas dunia ini minharakatin, aukalmatin, semuanya ada, ada di situ. Ah, di sini ada dua bagian. Ada yang dikatakan kelompok yang selamat, ada kelompok yang tidak selamat. Gimana ciri-ciri orang selamat? Fa'amma man utiyah kitabahu biyaminihi. Ada pun orang yang diberi kitabnya, kitab amalihi, kitab amalnya dari itu, biyaminihi dengan tangan kanannya, wahual mu'mini itu orang yang beriman, menerima dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira Bakal dia dihisap Hisaban yasira Hisab yang ringan Gimana sih sikap Hisab yang ringan ini Wahuwa ardu amali aleh Yaitu disodorkan amalnya itu orang Kepadanya Tunjukkan Ini maksiat kamu, ini taat kamu Ditunjukkan Kama fusira fi hadis sahihain ini sebagaimana ditafsirkan dalam hadis sahihain wa manugi al hisab halak kalau sudah ditunjukkan ini amal kamu ya ini maksiat kamu gini gini gini gini kamu kena berbuat begini begini begini ini amal khair kamu ini begini begini gini akhirnya yang amal khair dikasih pahala yang amalan syar yang sudah ditunjukkan tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira itu. Tapi kalau diteliti, kenapa kamu tadi itu bermaksiat? Ah. Ini nuqishul hisab. Diperinci. Kalau bahasa sekarang tadi itu di apa? Introgasi Diinterogasi, kenapa kamu melakukan perbuatan ini maksiat? Berarti azab orang ini masuk neraka ini. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu man nuqishul hisab azab Siapa orang yang diperinci, diteliti hisapnya, diinterogasi dalam hisapnya Maka itu berarti tanda orang itu masuk neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu SWT Tapi orang yang diampuni setelah ditunjukkan, tanpa diinterogasi Berarti dimaafkan itu oh, oleh Allah Taala. Itu orang yang mukmin, tidak pakai diteliti, insyaAllah nah, Tapi dihisap tetap, tapi hisaban Ya siro supaya tahu dia telah berbuat amal banyak eh, eh, apa amal kejelekan banyak tapi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ala wa al-arad setelah disodorkan itu amalnya yutajawaz anhu dimaafkan darinya. Kalau sudah hisapnya ringan masuk surga ketemu sama keluarganya wa yan galibu ila ahlihi Masruro Dan dia akan kembali kepada keluarganya Yang sudah berpisah ha? Filjannah ada di surga Masruro dalam keadaan bahagia dengan itu Ternyata ketemu dengan keluarga Itu menjadi satu kebahagiaan hatta di akhirat Nah hatta di, akhir, di akhirat Anda di dunia sekarang misalnya jauh daripada keluarga Kemudian ketemu lagi Itu menjadi satu kebahagiaan Nanti di akhirat juga demikian Wayanggalibu ila ahlihi Masrura ketemu dengan keluarganya nanti dalam keadaan bahagia. Hah, dalam bahag. itu kebahagiaan lep, di atas kebahagiaan udah masuk surga ketemu lagi sama keluarganya nantinya. Sebaliknya wa amman utiya kitabahu waraa dhrihi. Adapun orang yang diberi kitab amalnya di belakang, waraa dhri di belakang punggungnya. Wa wal kafir, ini orang kafir. Tu yumnah kenapa diberikan dari belakang punggung? Kok gimana gambarannya menerima kitab amalnya di belakang punggung? Tu lu yumnau di belenggu tangan kanannya, ilah unugi ada di lehernya, ya, di belenggu di lehernya. Batoj al yusrahu dan dijadikan tangan kirinya wara abohri di belakang punggungnya. Kalau ini begini, nggak bisa menerima. Kemudian tangan tangan apa eh, kirinya diikat ada di belakang punggungnya. Mau gak mau yang menerima bukan tangan kanan. Karena dia dibelenggu ke lehernya. Dia akan menerima dengan tangan kiri di belakang punggungnya. fayakhud Maka dia mengambil biha dengan tangan kirinya kita bahu kitab amalnya. Lah kalau sudah demikian cara penerimaan kitabnya, Mau gak mau dengan cara itu? Faya do'u suba shofa, faya maka bakal orang itu akan menjerit-jerit, maka orang itu akan menyatakan, ya, endarukiyatihi ma'fi ketika melihat apa yang di dalam kitab tadi itu akan dibuka, ternyata semuanya merah rapotnya ini, amalan-amalan syarh kafir, amalan leker, semuanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bukan orang Muslim. Balanyaubala minhu wawafil akhiratiminal khasirin, enggak diterima oleh Allah amalan yang khair dari orang kafir dan sudah nyatakan orang yang rugi nanti di akhirat dia akan menyatakan suburo suburo halak celakanya dia dia akan menyatakan ya suburo celaka celaka aku celaka aku kenapa amalannya semua wa yasla dan dia masuk saira neraka sair yadkhul annar asyadida masuk ke neraka yang sangat pedih adabnya dalam bacaan yusalla yusalla saira bakal dimasukkan ke neraka jahan neraka sair neraka yang sangat panas yang sangat pedih adabnya Innahu kana fi ah. Innahu Orang tadi itu yang masuk neraka, Karena dulu di atas dunia. Fi ahli di dalam hidup bersama keluarganya, fi ashiratihi fid Dahulu di dunia masrura dalam keadaan bahagia. Rumahnya bagus, kaya, anak-anaknya lucu, istrinya cantik. Wa oh, innahu kana fi ahli masrura. Dia dalam keadaan bahagia dahulu di atas di atas dunia. Tapi batoran, tapi dia sombong. Bittiba'i bitti di hawa karena mengikuti hawa nafsu, nafsunya ternyata nanti di akhirat dia menjadi orang yang hina karena dia harus masuk neraka Allah untuk disiksa. Dahulunya, wow, dia orang yang bahagia di atas dunia. Kenapa orang ini, Bahagia kok berubah jadi susah Innahu dhalla a'illayyahur Dia menyangka Meyakini Allayyahur Annahu Asalnya Mukhaffafah Minathakilah Annahu Isimnya mahzuf Allayyahur Seperti Alla ilaha illallah Asyadu allaha illallah Asyadu annahu La ilaha illallah Mukhaffafah Minathakilah Haa? Huh? Inna hutanna orang ini dia meyakini Allahyarham tidak kembali kepada Allah. Allahyarjiilarabi dia meyakin bawa mati itu sudah mati, sudah enggak kembali kepada Allah untuk dihisap. Bala enggak. Ya dia pasti kembali. Bala dia pasti kembali kepada Allahyarjiile. Mana ada orang enggak kembali kepada Allah Subhanahu Wataala innahu ka innahu kana bihi basira sesungguhnya Allah ada terhadap itu orang inna rabbahu sesungguhnya tuhannya dia aka nabi basira ada selalu melihat terhadapnya aliman mengetahui biruju'i ilai dengan kembalinya itu hamba kepada Allah subhanahu wa taala jadi ini gambaran nanti akal bakal terjadi kiamat, langitnya demikian, buminya demikian, di situ semua akan menemui amalnya dan semua tadi itu tertulis amalnya dan kamu dikasih ingat oleh Allah di saat itu semua amal perbuatan kamu di atas dunia, nggak ada yang kamu lupakan, baru di situ ada orang-orang yang menerima dengan tangan kanannya hisapnya akan ringan. Ditunjukkan amalnya walaupun syarat Tapi dimaafkan oleh Allah Tapi ada yang tidak dimaafkan oleh Allah Yaitu menerima amal hisa, kitab amalnya Dengan tangan kirinya di belakang punggungnya Dan dia menjadi orang celaka Padahal di dunia dalam keadaan bahagia Tapi dia dalam keadaan susah Nanti ada di akhirat Wallahu a'lam.